Надзвичайний прапор. Повстання очолив Дон Сабас Пласідо. Цей гектор і вчений фіванець Південних республік. Мандрівник, солдат, поет, науковець, державний діяч і тонкий знавець мистецтва. Що цікавого міг він знайти для себе у дріб'язкових справах своєї батьківщини? Оця політична інтрига – Сказав один із найближчих його друзів. Каприз Пласіду. Революція для нього – те саме, що новий темп у музиці, нова боцила в повітрі, новий аромат, нова рима, чи то нова вибухова речовина. Він витисне з революції всі можливі гострі почування, а за тиждень забуде про неї і знову пуститься на своїй бригантині по всіх океанах аби поповнити якою-небудь рідкістю своїй без того всесвітньо відомій колекції. Колекції чого? Пордіос. Та всього, чого хочете, починаючи від поштових марок і кінчаючи доісторичними кам'яними ідолами. Проте, як надзвичайного естета-дилетанта, Пласідо зняв надто велику бучу. Анчурійці обожнювали його, вони були зачаровані його блискучими здібностями, і їм було приємно, що така визначна людина не погребувала справами такої маленької країни, як власна батьківщина. У столиці швидко відгукнулись на заклик його поплічників, хоч армія – всупереч домовленості – Зберегла вірність урядові. У прибережних містах теж почалися жваві сутички. Ширилися чутки, ніби революціонерів підтримує фруктова компанія Везуві. Сила, яка завжди дивилась на анчурію, з докірливою усмішкою. І цварилась пальцем, щоб та не пустувала і була хорошою дівчинкою. Відомо, що два пароплави компанії виділено для перевозки повсталих військ. В Кораліо поки що було спокійно. Там оголосили воєнний стан, і революційні дріжджі на деякий час опинились під покришкою. І раптом пройшла чутка, що революціонери всюди зазнають поразки. У столиці військо президента тріумфувало, переказували, ніби ватажки повстання змушені тікати, і що за ними послано погоню. У невеличкій телеграфній конторі в кораліо завжди єрмились чиновники та вірно піддані жителі міста, очікуючи вістей із столиці. Одного ранку апарат нарешті зацокав. І незабаром телеграфіст голосно вигукнув Телеграма для Ель-Альміранте, дона сеньора Феліпе Каррера». Почулося швидке шарудіння, загриміли бляшані піхви. Адмірал скочив із свого звичайного місця і кинувся через усю кімнату до телеграфіста. Йому дали телеграму. Він почав читати її. Повільно по складах. То був перший офіційний наказ на його ім'я. Там стояло. Негайно вирушайте на своєму судні до Гирло Ріо Руїс. Привізіть м'ясо та інші припаси для солдатських казарм в Альфорані. Генерал Мортінес. Не дуже воно почесне це перше доручення батьківщини але батьківщина таки звернулась до нього. Й серце адмірала забилось радощів. Він підтяг пояс із шаблею ще на одну дірочку. Розбуркав сонну команду, і за чверть години «Ель Національ» уже мчав понад узбережжям під свіжим вітром з океану. Ріо Руїс, невеличка річка, яка впадає в море, за десять миль від коралю. Ця частина берега дика й безлюдна. Прудко збігає холодна, кипуча ріоруїс між гір'ям Кордельєр. На низині втихомирюється, широко розливається серед наносного багнища й повільно стікає в море. За дві години. Ель Національ увійшов у гирло Ріоруїс, На берегах грізно шикувались величезні дерева. Буйні тропічні зарості густо вкривали землю і поринали в коричнуват жовту воду. Тихо зайшов туди шлюб, і його зустріла там ще глибша безмовність. Яскріючи зеленню охрою, пишною червінню квітів, Гирло Ріоруїс спочивало в холодку без руху, без шуму. Чути було тільки, як вода, ринучи до моря, дзюркотіла біля носа адміральського корабля. Чи можна вирвати м'ясо або інші припаси у цієї безлюдної пустелі? Адмірал вирішив кинути якір. І ледве загримів ланцюг, як увесь ліс одразу сповнився лунким галасом. Гирло Ріоруїс проснулось від ранкової дрімоти. Папуги та павяни завиращали і загавкали серед гілля. Все засвистіло, засичало, загуло. Тваринне життя прокинулось. Промайнуло щось темно-синє. То сполоханий тапір продрався крізь ляни. Військовий флот за наказом адмірала простояв у гирлі річки кілька довгих годин. Команда зготувала обід. Юшку закулячих плавців, банани, варені краби та кисле вино. Адмірал пильно розглядав у трифутовий телескоп непроникні хащі, ярдів за п'ятдесят від себе. Сонце вже було на заході. Коли в лісі з лівого боку почулось розкотисте «Алло!», з судна відповіли. І три чоловіки верхи на мулах продерились крізь тропічні нетрі і зупинились ярдів за десять від берега. Там вони злізли з мулів, і один із них розстебнув пояс і став так люто бити піхвами свої шпаги всіх мулів одного по одному, що вони вибриком кинулись назад у хащі. Не вірилося, щоб ці чудні люди привезли з собою м'ясо та інші припаси. Один, огрядний, енергійний, відразу привертав до себе увагу. Чистий іспанський тип, темне кучеряве волосся, де-неде посріблене сивиною, блакитні і скристі очі, Справжній Кабалеро Гранде. Двоє інших – невисокі смагляволиці у білих військових мундирах, у високих ботфордах і при шаблях. Одяг у всіх був мокрий, заболочений, подертий. Мабуть, якась лиха пригода погнала їх Діабля Кватре через джунглі болота річки. — Оге, сеньоре альміранте! — вигукнув огрядний чоловік. — Пришліть сюди, човен! Човен спустили. Феліпе з одним карібом сів за весла і пристав до лівого берега. Огрядний стояв біля самої води по пояс у переплутаних ліанах. Коли він побачив опудало, що сиділо на кормі, рухливе обличчя його засвітилося живою цікавістю. Місяці безкорисливої, невдячної служби потьмарили пишну зовнішність адмірала. Червоні штани були пошарпані в латках. Блискучий гудзик на мундирі поріділи. Жовта нашивка майже скрізь облізла. Козирок на кашкеті поламався і нависав на очі. Ноги адмірала були босі. — Дорогий адмірале! — крикнув огрядний, і голос його прозвучав, як мисливський ріг. — Я готовий цілувати вам руки. Я знав, що на вас можна покластись. Отже, ви одержали нашу телеграму від генерала Мартінеса. Будь ласка, ближче, ближче сюди, дорогий адмірале. Серед цих непевних чортових лян із нами може ще все статись. Феліпе флегматично дивився на нього. М'ясо та інші припаси для казарм в Альфорані. Процитував він. «Різники невинні, мій адмірале, що м'ясо для вас досі не готове. Але ви приїхали вчасно. Худоба буде врятована. Швидше забирайте нас на корабель, сеньор. Спочатку ви, кабалерос, апреса, а потім приїдете по мене. Човен занадто малий». Човен перевіз двох офіцерів на шлюб і знову повернувся, щоб узяти огрядного. А чи є у вас, любий адмірале, така, абищиться, як їжа? Гукнув він, опинившись на судні. А може знайдеться й кава, м'ясо та інші припаси? Номбре діос, Щоб трохи нам довелося б з'їсти одного з тих мулів, з якими ви, полковнику Рафаель, так ніжно розпрощались піхвами вашої шпаги. Дайте ж нам чого-небудь попоїсти, а потім вирушимо до Альфуранських казарм. Кариби приготували їжу, і три пасажири «Ель Національ» заходились коло неї з радістю дуже голодних людей. Надвечір вітер, як завжди в цих місцевостях, перемінився і подув з гір. Повіяло прохолодою, стоячою водою гнилими лісовими багнищами, де вода збиралась із усієї низини. Тільки підняли грот, і він напнувся од вітру, як із прибережних нетрів почулися вигуки й наростаючий галас. «Це різники, дорогі адмірали!» – сказав усміхаючись Огрядний. «Але вони спізнились, різати вже нема кого». Адмірал не розмовляв, тільки віддавав накази матросам. Підняли Клівер і Марсель, і шлюб незабаром вибрався з гирла. Огрядний та його супутники влаштувались на голій палубі з найбільшим можливим у їхньому становищі комфортом. Видимо, досі вони думали тільки про те, якби відчалити від небезпечного берега. тепер. Коли загроза зменшилась, вони могли дозволити собі подумати про дальші рятівні заходи. Побачивши, що судно повернуло і попливло понад берегом, вони заспокоїлись, цілком задоволені курсом, якого тримався адмірал. Угрядний спокійно сидів на палубі, уважно розглядаючи своїми жвавими блакитними очима, командуючого флотом. Він намагався розгадати цього похмурого, чудного юнака, що збивав його з пантелику своєю непроникною байдужістю. Така вже була вдача у цього пасажира. Сам ще не врятувався від небезпеки, його от-от могли схопити, тільки що пережив біль поразки й розгрому, і все ж, Незважаючи ні на що, він уже повний цікавості до нового невідомого явища. Та й хто крім нього міг придумати такий очайдушний, божевільний план? Послати телеграму цьому нещасному, пришелепуватому фанатіку, що плаває тут у сміховинному мундирі з кумедним титулом адмірала? Його товариші Зовсім розгубились. Утекти, здавалось, було неможливо. Вони називали безумним і ризикованим його задум. Але задум той здійснився. І тепер їхній привітця почував себе задоволеним. Короткі тропічні сутінки швидко перейшли у перелову осяйність місячної ночі. Праворуч, на темному тлі узбережжя, З'явились вогні кораліо. Адмірал мовчки стояв біля румпеля. Каріби зі шкотами в руках, як чорні пантери, безшумно перебігали з місця на місце, виконуючи його короткі накази. Три пасажири пильно вдивлялись у темне море. І коли нарешті перед ними виник силует пароплава з оцвіченими глибоко в морі вогнями, що стояв за милю від берега, вони збились докупи і завели жваву розмову. Шлюп йшов швидко, тримаючи курс поміж берегом та пароплавом. Огрядний раптом відокремився від своїх супутників і підійшов до опудала біля стерна. — Мій дорогий адмірале, — сказав він, — наш уряд. Виявив надзвичайну недбайливість. Мені соромно, що він досі не звернув уваги на вашу віддану службу і не створив для вас належних умов. Це непрощенна помилка. Ви одержите судно, мундир і команду, гідні вашої відданості. Але зараз, дорогий адмірали, є ще одне діло до вас. Бачите отой пароплав». Це Сальвадор. Мені й моїм друзям треба потрапити на нього. Ми виконуємо наказ уряду. Будьте ласкаві. Відповідно, змінити ваш курс. Адмірал нічого не відповів. Тільки різко скомандував щось і взяв курс на місто. Ель-Національ накренився і стрілою полетів до берега. «Зробіть мені таку ласку!» Сказав Огрядний з деяким нетерпінням. «І підтвердіть принаймні, що чуєте мої слова. Може, цей хлопець позбавлений не тільки розуму, але й слуху?» У адмірала вирвався різкий, хрипкий сміх, і він загорив. «Тебе поставлять обличчям до стінки і розстріляють!» Мовив він. Так убивають зрадників. Я зразу пізнав тебе, ледве ти ступив у човен. Я бачив твій портрет у книжці. Ти? Сабас Пласідо. Зрадник батьківщини. Обличчям до стінки. Так ти помреш. Я адмірал. Я тебе віддам їм до рук. Обличчям до стінки. Так. Дон Сабас обернувся до своїх товаришів і з гучним сміхом помахав рукою. «Вам, кавалерос, я розповідав історію засідання, коли ми підписали той... О, такий смішний документ! О, істину, жарт наш обернувся проти нас самих. Погляньте на це страховисько Франкенштейна, що його ми самі створили». Дон Сабас кинув оком на берег. Вогні кораліво наближались. Вже видно було прибережний пісок. Склади кон'яку Бодега національ, довгу низьку казарму повну солдатів, а далі, за всім тим, осяяно місяцем високу глиняну стіну. Він не раз бачив, як людей ставили обличчям до тієї стіни і розстрілювали. Він знову звернувся до химерної постаті біля стерна. «Правда!» – сказав він. Я хочу втекти звідси, але запевняю вас, мене це дуже мало хвилює. Сабаса Пласідо приймуть з розкритими обіймами при всякому дворі, у всякому таборі. Вайя! Що робити такій людині, як я, у цій кротячій норі, у цій свинячій республіці? Я пайсан всіх країн у Римі, Лондоні, Парижі, Відні. Скрізь мені скажуть. Вітаємо вас із поверненням до Несабас. Ну ти, тонто, пав'ян адмірал, чи як ти себе величаєш? Повертай свій човен, одвези нас на пороплав, і ось маєш, тут 500 песо грішми, естадос унідос. Це більше, ніж твій брехливий уряд виплатить тобі за 20 років. Дон Сабас хотів був утиснути в руку Єнаковій товстий гаманець. Адмірал не звернув уваги ні на його слова, ні на його руки. Він був наче прип'ятий до стерна і спрямовував шлюб просто на берег. На бездумному обличчі адмірала з'явилося щось ясне, майже розумне, ніби він відчув себе героєм, і це дуже тішило його. Він знов забелькотів, як папуга. От для чого вони так роблять? Щоб ти не бачив гвинтівок. Вистрілять, бум, і ти мертвий. Обличчям до стіни. Еге? Адмірал раптом віддав якийсь наказ команді. Проворні мовчазні кариби закріпили шкоти, що були в них у руках, і пірнули крізь люк утрюм. Коли зник останній каріб, Дон Сабас, наче великий бурий леопард, кинувся вперед, причинив люк і сказав, усміхаючись. «Гвинтівок не треба, дорогий адмірала. Колись для розваги. Я склав словник карібської мови. Я зрозумів ваш наказ. Може, тепер?» Він замовк, почувши тупе «вж», мовби залізо тернулось о Адмірал витяг шаблю педра Лафіта і напав на свого пасажира. Клинок опустився, і тільки завдяки своїй дивовижній проворності огрядний чоловік устиг ухилитись від блискучої зброї, відбувшись подряпиною на плечі. Стрибнувши набік, він вихопив револьвер і... Застрелив адмірала. Дон Сабас нахилився над ним і знову випростався. «У серце», – коротко зауважив він. Сеньори, військового флоту більше не існує. Полковник Рафаель кинувся до стерна, а другий офіцер почав одв'язувати шкоди. Передня рея описала дугу. Ель Національ повернув і слухняно поплив до параплава Сальвадор. Спустіть прапор, сеньори! Крикнув полковник Рафаель. Наші друзі на парплаві не зрозуміють, чому ми пливемо під таким прапором. «Маєте рацію», – відгукнувся Дон Сабас. Підійшовши до щогли, він спустив прапор на палубу, де лежав найзавзятіший захисник того прапора. Так закінчився невинний пообідній жарт військового міністра. Хто почав його – той і закінчив. Раптом Дон Сабас радісно скрикнув і побіг похилою палубою до полковника Рафаеля. Через руку в нього був перекинутий прапор скасованого флоту. «Міре, міре, сеньора, діос! Я вже чую, як рветай австрійський ведмідь! Дугаст Менгерц Геброчен! Міра!" Ви вже чули, я оповідав вам про мого віденського приятеля, пана Грюніца. Той чоловік їздив на цейлон по орхідею, в Патагонію по зачіску до Бенариса по пантофлю, до мозамбіку, по наканачник списа для своєї славнозвісної колекції. Тобі відомо, аміго Рафаель, що я так само збираю. Всякі рідкості. Моя колекція військово-морських прапорів була до останнього року найповнішою в світі. Але пан Грюніц добув два нових прапори. О, дуже і дуже рідкісні екземпляри. Один якоїсь північно-африканської країни, а другий – племені Макарусус із західного узбережжя Африки. У мене таких немає, але дістати можна. А цей прапор, сеньоре, ви знаєте, що це таке? Боже мій! Знаєте чи ні? Бачите червоний хрест на синьо-білому полі? Ніколи не бачили? Сеграментено! Це морський прапор вашої батьківщини! Міре! Оце гниле корито, на якому ми пливемо зараз. Її флот. О той мертвий какаду – її адмірал. Аудар шаблі та один револьверний постріл – морська битва. Безглуздя, абсурд, але сама правда. Другого такого прапора ніколи не було і не буде. Це унікум. Так. Подумайте, що це означає для колекціонера. А чи знаєте ви, полковнику, скільки золотих крон дав би пан Грюніц за цей прапор? Десять тисяч не менше. Але я не візьму з нього й ста чудовий прапор. Єдиний в своєму роді. Небесний прапор, чорти б його взяли. Еге. Старий заокеанський буркотун. Завжди, поки Дон Саба знов опиниться на Кенігінштрасе, він дозволить тобі стати на коліна і доторкнутись одним пальцем до цього прапора. Геге. Так і знай, всесвітня нишпорко в окулярах. Невдала революція, небезпеки, втрати, гіркота поразки – все забулось. Охоплений всемогутньою, ні з не зрівнянною пристрастю колекціонера, він походжав по палубі, притискаючи до грудей чудесну знахідку. Він поглянув на схід з торжеством. Голосом дзвінким, як сурма, він співав пеан на честь своєї знахідки так, ніби старий грюніць міг його чути в своєму затхлому лігві за океаном. На пароплаві очікували їх і приязно привітали. Шлюб у притул підійшов до пароплава і зупинився біля глибокого зрізу, зробленого в борту для вантаження фруктів. Матроси Сальвадора зачепили шлюб гаками і підтягли до борту. Капітан Маклеот перехилився через поруче. — Чи правда, що діло провалилось? — Провалилось? Дон Сабас здивовано поглянув на нього. — А, ви про революцію? — Так, провалилось. І він знизав плечима, даючи зрозуміти, що більше немає про що говорити. Капітанові розповіли про втечу та про замкнену в трюмі команду. «Кариби?» – запитав він. «Вони нам не зашкодять». Він стрибнув на шлюб і відкинув ногою защіпку люка. Звідти швидко вилізли чорношкірі. Їх заливав під, але... Вони усміхались. «Гей ви, чорняві!» Звернувся до них капітан. «Забирайте свій шлюб і катайте на берег, та швидше!» Він показав на шлюб, на них та на кораліо. «Так, так!» Закивали каріби, ще ширше усміхаючись. «Четверо!» Дон Сабас, два офіцери та капітан, Збирались покинути шлюб. Дон Сабас відстав від інших і поглянув на нерухоме тіло адмірала, що лежало на палубі у своїх жалюгідних прикрасах. то локо. Ніжно промовив він. Дон Сабас був блискучий космополіт і тонкий знавець мистецтва, але в нього, кінець кінцем, була та сама кров і ті самі інстинкти, що й у його народу. Він вимовив ці слова так, як вимовляв їх перший ліпший королієць. Без усмішки він подивився на Адмірала і сказав «Бідолашний дурник!» Він нахилився, підвів мертвого за ході плечі і підіслав під них свій безцінний, Неповторний прапор, знявши з себе діамантову зірку, орден Сан-Карлоса, він скріпив нею кінці прапора на грудях у адмірала. Потім пішов слідом за іншими і опинився на палубі Сальвадора. Матроси, що утримували «Ель-Національ» біля борту, відштовхнули його. Лепетливі кариби підтягли парус, і шлюб помчав до берега. А колекція військово-морських прапорів пана Грюніца так і залишилась найкращою в світі.